Jó estét kívánok! A Klub Rádió Zenés Irodalmi műsának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai adásban egyszerre köszöntünk egy írót és egy költőt, egy személyben, aki még műfordító és szerkesztő is emellett, Orcsik Roland a vendégünk, Servus Roland. Szia, jó estét kívánok! Köszönjük, hogy kell. itt vagy, eljöttél. Szegeden élsz, úgyhogy külön köszönjük, hogy eljöttél Budapestre. Az életművedben most visszafele haladva az utolsó kötetethez kapcsolódna az első kérdésem, ez pedig a Phantom Kommandó című regényed, az első regényed, korábban verses köteteket írtál, és ebből egy rövid idézetet felolvasnék. Egyetlen hatalom támadhat fel csupán, a rombolás pompája. Az idő ennek a finálénak a karmestere, a hang pedig, amit az álmomban hallottam, a pusztítás nyitánya. Mindez azért is érdekes számomra, mert nagyon sok motivumot egybefoglal, mint egy gyűjtőlencse a te munkásságodból. Például a zenei hangoltságodat is szépen mutatja ez a regény egy picit egy kamaraszimfóniára emlékeztet engem, úgyhogy most a nyelv és a történet felől kérdeznélek elsősorban. Egy milyen regénynél melyik az, ami előbb adódik a számodra mondjuk, mint struktúra? A nyelv, vagy a történet? Vagy ezek nem mennyire választhatóak szét egymástól? Ennél a regénynél azt hiszem, hogy a történet volt a, az első, amiből elindult a regény. Amikor uh, igazából az úgy történt, hogy egy írtam, egy, igazából egy novellát írtam meg, az az első fejezet, és én nem regényt akartam mindjárt bumbele hanem majd Novellá kicsiszolom azt a nyelvet, amiből aztán létrehozom a regént, a regénynek a nyelvét. Csak hogy abban az <coughs> első fejezetben megéreztem a történetnek, a regénynek a távlatát. És úgy éreztem, hogy be tudom járni. És miután az első fejezetnek a nyelve megvolt, úgy éreztem, hogy az a nyelv még képes is arra, hogy azt elvigye. Elvigye a hátán a regént. Úgyhogy... Úgyhogy a történet volt első, de úgy első, hogy tulajdonképpen már a nyelv is megvolt az első fejezettel, amikor még nem volt a regény a fejemben, csak maga a nyitott az első történet, amit megírtam. Talán így is tudtad elkerülni a regényírás hybriszét, annak a kényszerét, hogy az ember most mindenképpen egy regényt írjon, azáltal, hogy fokozatosan tágult a perspektíva? Ez lehetett mondjuk ennek a... Hát azt hiszem, hogy a, a, a, azt a hiúságot, hogy én regényt írok, hát egyrészt éreztem, de mindvégig kételkedtem. Minden kételkedtem abban, hogy én képes lennék arra, hogy ezt megvalósítsam, hiszen első, és egyrészt versekből jöttem, és rengeteg problémával szembesültem, rengeteg salakot, selejtet gyártottam, meg is ijedtem a sok javítás során, hogy hogy val ez normális, hogy ennyi rossz mondatot és ennyi rossz jelenetet, ennyi rossz dialógust ír egy prózairó, vagy, vagy ez természetes, és, de hát csináltam, csináltam, mert már, már, már benne voltam is. Te magadnak ilyenkor vagy a legnagyobb önkritikusa? Tehát igazából te magad vagy egy olyan önkritikát, ami segíti azt, hogy el tud választani szerinted a szerinted jóta, szerinted rossztól? Hát van bennem egy önkritika, és ez akkor jó, hogyha hogyha újra átgondolhatja velem azt, amit csinálok. Amennyiben akadályoz, tehát mondjuk elveszi az önbizalmamat, akkor nyilván gátló, és nem, akkor, akkor már nem jó. Tehát igazából akkor jó az önkritika, amikor előrehajt. Tehát arra vesz, arra vesz rá, hogy amit csináltam, azt gondolom, hát más nézőpontból is kicsit légyek önmagam, most ugye itt nem lehet a szavakat használni, ugye, akkor mondjuk az ilyen szoftosabb, legyek önmagam genyója ez egy eléggé szoftos szó volt valóban. Ugye a Phantom Commando című regényet tematikusan a délszláv háború ábrázolásával, pontosabban a délszláv háború különböző vonatkozásainak a különböző utóéleteivel kapcsolódik egy olyan vonulathoz, amit szokás poszttraumatikus irodalomnak nevezni, vagy posztháborús irodalomnak nevezni. Te miképpen értesz egyet ezzel az utólagos címkével? Hát ugye. Annyiban, annyiban uh, egyetértek ezzel, amennyiben mondjuk volt egy, uh, volt egy világ, amely elsüllyedt, volt egy tegnapi világ, amely elsüllyedt, és ennek uh, valamiféle irodalmi eszközökkel történő bedolgozása, nem mondom azt, hogy feldolgozása történik, hanem annak bizonyos elemének bedolgozása történik. De uh, amennyiben ezt uh, egy olyan címkeként használjuk, amelyen leegyszerűsítjük az értelmezést, magunkat is leszégenyítjük ezzel, akkor a regénynek a más aspektusai nem látszanak belőle, amelyek kilógnak ebből a poszttraumatikus diskurzusból. Neked mondj, egy aspektust, ami számodra még nagyon fontos volt a regény megírása során, és ami adott esetben eltűnik, hogyha nagyon a háború háború felől olvassuk? Hát a, én a groteszk, groteszket mondanám, hogy ez, ebben a regényben erősen jelen van egy ilyen groteszk vonása az utolsó náci figurán keresztül, például akkor a, a misztikum, meg a, meg a nagyon alpári, nagyon primitív... Van valami haláltáncszerű néha egyébként számomra. Vagy akár az, tehát hogy ezek lennének azok, amelyek persze, a tárgya irodalomtárgya motivumvilága az nagyon sok és szerte ágazó, csak nekem kicsit, az is bajom ezzel, hogyha azt használjuk, hogy poszttraumatikusra, akkor amint, hogy én egy terápiát csináltam volna, holott ez, ez, ez nem egészen, ez nem egészen számomra. és számomra legalábbis én nem, nem terapeutikus célokból írtam ezt a regényt. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, most viszont meghallgatjuk az első számot, amelyet te választottál a műsorba. a Trio Contasztól lesz a madárszerető, utána majd beszélünk erről is. Körcsi folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A te írásaidat, és akkor itt most már a költészetedet is alapnak véve, a személyesség egy kicsit mindig tártszerű lesz, mint a felületeken tükröződne. A megfigyelés képessége az, ami nekem nagyon föltűnik így a köteteidet így egymás után olvasva, és a kérdésem arra vonatkozna, hogy ö, milyen, ez, ez a megfigyelői képesség, ez mennyire határozza meg a jelenlétedet, azt, hogy éppen mit csinálsz a, az életedbe, az, hogy ezutána valamilyen módon áttevődik egy másik síkra, nevezzük a papír papírsíkjának. Hát az eltárgy, igen, tehát amikor a, <coughs> a saját élményeimből írok verset, akkor nekem az tárgy, nekem az nyersanyag, amit én átszabok, átalakítok a versnek, megfelelően alakítom, és tulajdonképpen a regénynél is, tehát a, ott is a regényt írok, tehát nem, nem, ez nem életrajz. Egyébként maga az életrajz írás is keretekbe van szabva, tehát az sem működik úgy, hogy az egészet leírom. Tehát tulajdonképpen mindenki tár, tárgyasít. Az más kérdés, hogy ugye itt van egy, azt hiszem, van ez az hűvössége ennek a, a sát világomnak egy ilyen, Szétír, vagy megírásában, szétírásában, hogy... Inkább kihűltség, valami csak olyan remlékezted, bocsánat, igen. hogy valami, ami korábban forró volt, már a vár visszahűlt, mondjuk így mondanám talán. Igen, tehát van egy ilyen, van egy ilyen mozzanata, ez nyilván egy belső védekezés, egy patetikus szólama kellem. Lehet, hogy nem teszem jól, mert a... vagy legalábbis egy hűvös pártosra azért vágyom. Tehát mm. szerintem az érzelmeknek, vagy az indulatoknak, lehet olyan formát adni, amiben az nem lesz túl sok. Igen, de nagyon gyakran a spontaneitást, az tényleg egy reflexióval, egy keretezett vagy szarkofágba rakod, vagy egy picit Igen. így elföldeled. Tehát van erre egy ilyen hajlandóságot, hogy így előre mozdulsz, és utána pedig egy picit mindazt itt tényleg lemented, vagy átmented egy másik formátumba. Igen, és ez, ez így működik. Nem tudom, hogy ez jó-e. Mindestára így, így történik. És nem azért csinálom így, mert én ezt előre kitaláltam, hogy ez így legyen. Tehát így érzem jól magam, és vagyis hát azt is lehet mondani, hogy így védekezem a, a, azok, a túlzások, a szem, azok a túlzások a szemben, amelyek bennem vannak. De van egy ö, olyan patetikus verskorszakot, amit zárójelbe tettél? Az a kötetelőti versek. Ja, <laughs> Igen, az első kötetelőti versek Azokról patetikus korszaka. Beszélni. Igen, igen, igen. Tehát ugye az nyilván sok gicset, közhelyet termel ki. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a pátosz az feltétlenül tehát mondjuk van egy, ha megnézzük a 19. századi költészetet, ahhoz, amit én csinálok, attitűdben talán a Arany Jánosnak a világa áll a közel. Ugyanakkor a petőfének ez az elképesztő áradó és közvetlen uh, hangnemű uh, versvilága, az ugyanúgy áll, és ott a pátosz, az patina, tehát ott az, annak van egy nemes uh, kisugárzása. Uh, ezt a fajta pátoszt most nem, én nem tudnám csinálni. Hamarosan innen folytatjuk tovább a beszélgetést, és nem sokára egy szöveget is meghallgatunk vendégünktől, Orcsik Rolandtól, előtte azonban jöjjön az ő választásában a Laikától a Time Crystal, azaz Csórenna Bora. Ortszik Roland költővel, íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Nemrégiben Indiába jártál, az otani tapasztalataidról pedig egy uti beszámolót is közöltél. Kettős a kérdésem: mit tapasztaltál ott, és mit tapasztaltál például az napló megírása során, ami megint csak egy furcsán személyes műfaj. E, hát ugye nehéz erről <coughs> röviden megnyilvánulni, mit tapasztaltam ott, mert amit tapasztaltam az az olyan, annyira, más, uh, annyira más ahhoz képest, ahogy itt létezünk, vagy létezem, uh, ugyanakkor, na is hittünk hogy ez a kritikai reflexió, hogy azt hogy nem akarom azt, hogy ez, ez a másság egzotikussá váljon, mert az ott természetes, az ott mindennapos. Ugyanakkor én a rövid idő alatt nyilván nem tudtam úgy beleolvadni abba a közegbe, és nem is biztos, hogy bele kell annyira olvadnom, hogy, hogy megfeledkezzem arról, hogy ki vagyok, honnan jövök, stb., de ami, ami lenyűgözött, azt tulajdonképpen a, a közlekedésükben is megnyilvánult, tehát ahogyan minden felől érkeznek autók, és minden felől dudálás minden irányba, viszont nincs ütközés. Ez, ez, ez, ez elképesztő volt, hogy a fókuszálásnak a, egészen... Tehát kimegy az ember az utcára, és a fókuszálás is nehezére esik egy valamire, mert mindenhonnan érkeznek impulzusok. A fókuszálást akkor most kölcsönvéve tőled és az életművedbe visszafelé haladva a harmadolás című kötetedre vonatkozna a következő kérdésem. Ez egyik legszerkesztettebb kötetednek tartom. Mit jelent számodra a struktúra és a poétikaival? Ez ezek mennyire utólagos képződmények, vagy mennyire eleve a versek születésekor határozza meg a nagyobb szerkezetnek a távlata ezeket a darabjait a munkáidnak? Ö, hát ez azt hiszem, hogy úgy működik, hogy a Például a kötet, verses kötetnél is, hogy ott volt egy szervező elv is amellett, hogy én nem csak Mállár zenéjével összefüggésben írtam verseket, de az a szervező elv, ami koncept kötetté tette, ez a struktúra, a szerkezetét is valamilyen módon előre megírta. Itt a harmadolásnál is éreztem a versek írása közben van egy ilyen, ez a tisza motivuma, Uh, és uh, gondoltam, hogy mi volna, én ezt megtámadnám. Tehát megtámadnám ezt az alapvető, uh, alapvető mozgásteret, ami a verseimet megszervezi, determinálja. És ez, ezért mentem neki ennek a már egyébként közben kialakult uh, verses szerkezetnek. Az szerem és az a konstrukciós alkat, ez mennyire egymás pandantja, vagy mennyire egymás szövetséges az esetedbe? Hát a Kassák-Lajos ugye világában ez egy teljesen egymás szövetségese, a konstruktivizmus Igen. felőle. Én nem érzem ezt, sőt, én így érzem jó magam. Tehát, hogy hogy az Avangárd önmagában nekem unalmas lenne a hagyomány nélkül, ami a, amelyet az avangárd meg akart haladni. De én látom, hogy a hagyomány az avangárd is az lett. Tehát, hogy az nagyon... Tehát anélkül nincsen anélkül a És a hagyomány nélkül, illetve avangárd nélkül sincs ha hagyomány. Mert a hagyomány akkor aktuális, akkor eleven, akkor éles, ha valami felforgatja, máshonnan láthatja, uraktolizálódik valami módon. Tehát nem muzeális módon azt mondjuk, hogy aranyános János 200 év, hanem valami asmit ö, veszünk abból képbelül, ami a jelenben ö, tud ö, erőt képviselni. A közvetlenség tapasztalata. Ezt fogja most erősíteni műsorunkba az irodalmi betét, ugyanis Orcsik Roland fog felolvasni nekünk egy prózai szöveget. Tehát ez a szöveg megjelenés előtt áll, az ésben fog megjelenni. Hungaroring. Egy kis ajánlás szívemnek drága hungarofuturistáknak. Magyarország pár évtized alatt elpusztult. Kötelező pessimizmus. Senki sem nyújtott feléje védő kart, mert ha oda nyújtja is, csontig nem, nem az oroszok voltak. A soron lévő Putyin öreg korára visszademokratizálódott, Alice Cooper lemezeit gyűjtötte, a dalszövegeket személyesen fordította oroszra. Welcome to my nightmare. Dobro pozzalováty kasmár, dudolgatta a családi albumát lapozgatva. Magyarország addig sem érdekelte, különösebben pitián örüzlet, atomhulladék ország, kanyec. Putin különben is jó ember, minek is segítene bárkin. Soros. Még akkor is őt vádolták a hunok-konok utánzatai, amikor már rég alulról szagolta a szavannát valahol Ugandában. Különben is. Soros egy elfeledett zimbabwei falu kulturális illetét támogatta az ugandai központjából. Arra biztatta a falu törzsfőnökeit, hogy szerb guzlás kísérettel esténként Max Weber dalokat énekeljenek. Az eredmény pedig az lett, hogy a kínai nem hiba, hanem a zimbabwei falu néhány év alatt felszámolódott. Nem is annyira a csábos Weber vudó miatt, miszerint imádkoz, dolgoz, és neked is lesz plazma tévéd. Sokkal inkább a szerb gúzlás, nazál és nyekergés kergette őrületbe a gyanútlan zimbabwei sámánokat. Bármennyire is szép a guzla hangja, a kísérő ornótázás veszélyes, főleg ha túlzásba viszik, előidézheti a nemzetcsuklást, az úgynevezett csetnifikációt. A Zimbabwei testvéreink fiziológilag képtelenek voltak utánozni az importált szerb guzlásokat. Ahogy megérintették a kecses hangszereket, orhangjuk az agyukig hatolt, és itt a vége. Soros nem számolt a váratlan fejleménnyel, visszavonult az üzleti és a kulturális életből, fáj a faszom az egészre, és egy ugandai kunyhóban gyakorolta a szerb guzlás hősi énekeket. Óvatosan nazalizált, nehogy se Egy idő után epikus guzlás metált játszott, és felvidult, hogy a környéken végre senkit sem zavar. Ne örülj, öreg hippi bankár, neked sem nyalunk, csipkelődött néhány anarista szomszéd. Aztán Soros is feldobta talpát, metál az ész, hörögte utolsó percében, majd párája kiszűrődött fogai kerítésén. Uganda örökös miniszterelnöke Badadada és főtorácsadója a villámbaszta Rozália azóta is gyanakodnak, miben sántikált igazából, titkos ügynökök vizsgálják az esetét, miközben a Guzlametálon kívül Soros nem akart már semmi mást. A félmillió lakos zimbabwei falu hűlt helyén pedig egy hatalmas, multifunkcionális bevásárlóközpont épült, lakásokkal, közintézményekkel, hologramparkokkal, hologrampatakkal, hologramszavannával, hologram állatokkal, hologram akik nem kiéregetnek, hanem mosolyogva éheznek a butikok konténereiben. Mivel a lakások bérleti díjai nagyon magasra rúgtak, kevesen élvezhették azok totális kényelmét. Így hologram zimbabweieket is ki kellett fejleszteni, hogy a turisták ne hiányolják a benszülött romantikát. Zimbabwe lakosságának egynegyedek különben is hív, fertőzött, jobb, ha nincsenek a láthatáron. Elriaszthatják a külföldi befektetőket, turistákat, nyugtázták az ország tőkés és politikai vezetői. A közbeszerzésen a hangsúly, a munkaerőharácson no sentiments. Ekkor pattantak elő a magyarok. A bevásárló központban nagy vehemenciával kínálgatták a hazai aranyászokat, ám a Zimbabwei turistáknak nem kellett a büszkén savanyú hungarikum. Megpróbálták Nyírő József dobozokba porciózott hamvait kedvezményes áron értékesíteni, hiába. Végül előkapták a nagybecsben őrzött, évekig készült Eszkaláció című irodalmi antológiájukat. Először áfa mentesen, végül már ingyen osztogatták, de kuruc kudarc, a kutyának sem kellett. A magyarok bosszúból bevedelték az aranyászokat, részegen szétszórták nyűrű hamvait a hologram szavanában, az ejakulációjukat téves töröl, tehát az eszkolációjukat Kínában állj, pontosabban a zimbabwei múltjáruházban felejtették. Igazából nekik sem kellett. Másnap pedig Lúgórral visszacsoszoktak Magyarországra. A magyarság, a nagyhatalmak, a tőkések dildója pusztán dörmögték paprikavörösen egymásra mutogatva, kikinek a kéme, krémje, besugója, szolgája. Fajű öngyűlöletükkel megalapozták a nemzeti temetőt. Polgárháborút szitottak egymás ellen, fogyott a békés csabai lángolt kolbász, ömlött a traktor gumiból készült pálinka. A magyarok végül sírva-vigadva elpusztították a hazájukat. Fokról-fokra az ellenzéki horda ugyanolyan habzó undorral és élvezettel rombolt, mint a kormánypárti csürhe. Hajszányi különbség sem volt már közöttük. Az utolsó években az épeszű maradék leszivatyúzta magát a föld alá, belőlük fejlődtek ki a magyar földi kutyák. Nanos palax hungarikus. Ezeknek a példányoknak visszafejlődtek a füleik, szemüket bőrborította be, látni, hallani sem többé a rút baritákról, undok viperákról. Ám a felszínen csárdás mászkó go on. Végül az egy egypárthoz tartozók, vagyis a hajdani ellenzékiek és a hajdani nem ellenzékiek nyilaszták le egymást. Ez nem egy nagy tra tragédia, legfejebb gyalázat. Mint Carlos Fuentes Mexikója, Magyarország áttetsző tartomány lett. Mexikóban nincsenek tragédiák, itt mindenből gyalázat lesz. Gyalázat ez a vér, amely éles agavéként nyilallik bennem. Azok a magyarok, akik az önpusztítás túladagolása után is életben maradtak, és a testvérháborúban nem túrták magukat a föld alá, kilövették magukat az űrbe. Előtt azonban aláérták a nemzeti csártát, hogyha valami ostoba véletlen folytán mégis újra összeboronálna őket a sors, akkor úgy folytatják, mintha soha sem léteztek volna, fütyülnek a történelmükre, a küldetésükre. Reggel és este így fovászkodnak a kozmosz titkos szegleteiben, Kötik szorosabbra a világszövetségüket. Szűz Mária, pártos hercegnőnk, Fedezt fel újra a magyarokat. Magyarokat Magyarország nélkül, Magyarországot Magyarok nélkül, Magyarokat Magyarok nélkül, Magyarországot Magyarország nélkül. Magyar, ez szent hittel, Mindent visszanyelnél. A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjához érkeztünk, vendégünk Orcsik Roland. Az előbb az ő választásában hallottuk az Autopsia Sign of Buddies című szerzeményét, és hamarosan még egy zenét fogunk hallani. Gustav Málertől, Bruno Walter vezényletével Kathleen Ferrier fogja énekelni a Rükkert Leaderből az Unmitter Mitternachtot, és itt most a Mahler az nem csak egy háttérzene, nagyon is az előtérben lévő zene, hisz Máler letöltve című kötetedről már te is tettél említéseket, és ez nagyon pragmánsan mutatja a te érdeklődésedet például a kultúra, és a kultúra tovább lendítése irányába is. Kicsoda, vagy micsoda neked Gustav Máler? Egy igazi posztfigura, posztmonarhiás, posztromantikus alak például nekem azt tűnik föl, olvasva ezt a köteted. Hogy találtál erre a figurára? Hát amiket mondtál, az, az az, ami, az amit mondtál, az úgy van. E, másrészt pedig, hát hogy találtam rá, e, talán ez a felvétel, amit választottam, ez az ummitternacht. Ezt először egy kiállításon hallottam a Szegedi Metanoi Artopédia e, színházának, az objektumaiból készült egy kiállítás is, amelyet Jeles András nyitott meg és ott hangzott először el, ez a, ott hallottam először ezt a darabot, ezt a dalt, és mindmáig él bennem ez a kép, hogy jeles a Simon weil egy idézetet ír föl egy táblára, a Krétával, amelyben Isten, Minotaurus, és akik keresik, azokat ő felfaja és kiköpi. Ez egy nagyon-nagyon érdekes idézet volt, és ö, hozzá ez a, ö, a mélységekből megszóló, Ketlin, Ferér, ugye ö, elképesztő volt ez így együtt. Tehát ugye, ez, ez egy nagy impulzus volt valójában, a, a, amikor már, de akkor már írtam a Mahler dolgokat. Uh, csak tudom, hogy ez az Unmitternacht, ez nekem egy... Puh, Tehát ez, akkor már megvolt ez... a Mahler ciklusod, csak ez uh, egy újabb... Az nem, csak egy része volt meg, uh -huh. de ezt az unmitternacht akkor még nem fedeztem fel. Különösen nem Kathleen Ferrierre nem fedeztem fel. Na sok Feri ebben a kontextusban mindig nagyon megrázó Bruno Walter-rel, talán a zene történet egyik legcsodálatosabb felvétele az a Das Lied von der Erde utolsó Feri éneklése, amikor már mindenki tudhatta, hogy Feri sokára meg igen, fog igen, halni, és gyakorlatilag ez a búcsúja a föl, az, az egészen kozmikussá válik. Igen, igen, igen. Na most ugye a Mahler zenében a Mahler figurát én tulajdonképpen a, az, a, azok a könyvek alapján hoztam létre, amiket olvastam, mert én igazából tartózkodom attól, hogy az életrajzot egybeolvassuk a életművekkel, de annyira érdekes volt az Málernek az életrajza, mint egy regény, úgyhogy én ezt ne, abszolút úgy olvastam, mint egy regényt. De a zeni, zenéjében euh, egyszerre ott megvan, megvan az a pátosz, hogy amiről beszéltünk, és ez a pátosznak egy ilyen szétcincelásra az irónia által nagyon sok helyen, nagyon sok ponton. Más pedig ez a közép-európai zenei világ, zenei hagyomány, ami persze a monarchiának az öröksége, és abban ebben az esetben, de ezt is uh, körülbelül uh, hallani, uh, különböző fragmentumokban megjelenik, és ez uh, ezt később ugye Bartók fogja egy egészen más szinten megcsinálni, vagy más hogyan megcsinálni, de nagyon-nagyon megragadott ez a különböző elemeknek a feszültsége. Ami Tehát ez alkot, a többes kulturális izenlít. kötődés és hagyomány mondjuk még egy ilyen kapocsköztedés már közt? Igen, igen. Az igen, arra köszönség, hogy Bartók egyfajta többségi társadalom tagjaként műveli, amit művel Máler, meg egy kisebbségi társadalom tagjaként műveli, amit művel, azt gondolom. Igen, de hogy a, mind a kettők esetében az a felismerés áll, hogy nincsen kisebbség és többségi, hanem különbözőségek vannak, és azok együtthatása, hol itt, hol úgy, hol amúgy mutatkozik meg, hiszen az, aki többségének vaja hiszi magát, tehát, ha belegondol, az ő kultúrája számos hatásokból építkezik, ami nem csak egy homogén nemzeti képződmény. És ez... És én ezért szeretem ezeket hallgatni, és ez nem törlése, ez nem eltörli a, a partikuláris, nem törli el a nemzeti jelleget, hanem egy sokkal tágabb dimenzióban mutatja meg. És én nekem ez egy értelmet is ad. A adom. különbözőség pedig azokból a zenékből is kiviláglik, amiket még a műsorban magu, mag, magaddal hoztál, ez egy Palimpsesterű, eklektikusnak tűnik a zeneizlésed ugye a atopsiától a triokront kontraszton keresztül a lajkáig, tehát mondhatni, hogy elég sokféle hangulat jelenik meg. A, Füledbe. Igen, ezek egyrészt, ezek hangulatok, másrészt pedig ugye nekem én alapvetően a, a zene, a hang, a hanggal foglalkozom, és uh, nem, nem is annyira mifajok. A mifajok azok csak testet adnak uh, a hangnak, úgyhogy uh, mifajok csak addig érdekelnek, ameddig uh, gazdagítanak és nyitnak valamit, és nem pedig bezárkóznak be Mielőtt elbúcsúzunk, ha nem is a Ferriéri értelemben, hallgassuk meg az említett Máler szerzeményt, tehát Gustav Máler, Lükert Lider Mitternacht, Bruno Walter vezénye, Kathleen Feri énekel. Liderének című tételével mai végéhez értünk. Roland írónak és köszönöm szépen, hogy itt volt és felolvasta a szöveget, meg elhozta ezeket a valóban szépen izgalmasan különböző zenéket is. A jövő héten egy nagyon izgalmas rádiószínház kezdődik a belső közdés műsorában, Sön Zsófi emlékirata címmel Lovas Rozi a Radnóti Színház művésze fog felolvasni. Én most addig is búcsúzom, megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok önöknek, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallott.